Egunon. Berazu, uh, berdeak uh, taldeko kideazira, eh? alderdi politikoko edo koalizioko kideazira, eta eskoaldeko hauteskundeak eskundeak, elduden uh, martxuan itzanen dira, 2008-bateko martxoan Hautagaiak aurkeztu dituzu joan den astean, Mariz Komr eta Nikola Thierri dira. Nor dira bi zenoiek eta, eta zendako hoiek hautatuak izan dira? Horberan, uh, jodiek diak, bon bat, Mariz Komr lotega honetik eldu da, eta hoa jartian uh, gurekin zen jadanik eskualdean, eta Nikola Thierri antre dumer uh, etik uh, etortzen da, eta uh, gure, gurekin zen ere eta president uh, ordeazen. Mm. Ordean, uh, guk eginduguna partiduetan eskualde bakotxak jautatu ditu bere bi zerrenda buruak, bikote bat, gizon bat emazte bat, Guk horiek biak hautatu ditugu. Eta giu partiduak berak National Mailan, e, banatu ditu eskoalde batean gizon bat, eskoalde batian emazte bat, parekoat, pareko, pa, pareko taso e, egiteko. Hmm. Eta behaz, hemen, akitania behiko, beriberatia izan da, izan entzela, Nikola Kirri. Hmm. Izanen da lehena eta bigarhena izanen da marri zorkomba. Marri zorkomba. Luan den, hastean ere, azken mandatuaren bilan bat egin duzue, Guzzerekin izan baitzizte azken mandatuan, bilan bat egin duzue eta argi, argi beltzekin, uste dut? Bai, bo, eh, bo egerteko gure bilana bai korra da, eh? eta aleen Guzzetak eh, egun txosten polit bat egiten ahaldu, ekoloziaren aldetik gure lanari esker. Erabanki garantzitzu bakoitzarentzat, gure taldeak sakonki parte hartu du. Bainan atik ez du eran nahi, Erabakiak izan direla guk bakarrik hartuko ginituenak, Bainan ekologiaren uh, zentsura mugarazi ditugunak. Zendira, pixka bat, kausitu dituzuen punduak eta hutxekin dituzuen punduak? Ordean, gila uh, bi urtea, Agiribat proposatu ginuen klimaren alde eta gehientasuneko haute ez zuten uh, denek sinatu, baina horren ondorioz, juzetek proposatu zuen lanbide horri bat, egidaztea, neoterra daitu dena, eh, ipatia izan da hori uh, dai, dai. ardura. Eta lanbide horren helburuen finkatzeko parte hartu dugu, eta helburu hori gainean adostu gira. orain horren segidak, izan behar du erabaki horiek moldatzea. Eskolde baten ahalak, ez baitira mugagabe muga emendatzen al, eta gure proposamena da, ekintza berri batzuren dirustatzeko, be behar direla, beste ekintza batzu gelditu, Eta dibidez, laborantza egikoi eta iraunkorra laborantza industrialaren partez dirustatu. Edo eta, pausatu, baldintza ekoloziko eta sozialak laguntza bakoitzari. Hortan ez gira, no ez dugu, lortu, o no hurie guziakara. Eta alduden hauteskundan dako, martxuan izanen dira, zer elburu ezagir duzue? Hordian. Aigira, hor diskusiotenetan, hor beste eskerreko partido guzikin, eh? baina gure uh, gure ardatz bakaxa da ekologia. Programa, programa eta programa. Ara, ez dira uh, uh, gurekin adosten programari buruz, ez da deus pasatzen Gehiago programan alderdian begiratu behin no? -be -be, be, be, ez dugu alderdiak uh, Hara, programa izanen da, uh, ez lehentasun da, baina gauza bakarra. Aliantzak uh, egin beharko dituzue, zanak isaz? Bai. Bi milata amabostean uh, alnerruze sozialistarekin egin zinuten, bi itzulian Bai. Olako zerbait ere ikus daiteke, berriz? Eta hori posiblera, hori posiblera. Bi itzulean artean uh, ikusiz uh, nok, die, nok den... Uh, Nopdien botz gehien ikukan, ebe izanen dira ez da eta e, bainan beti, beti, beti, gauza bakarra izanen da programa. Beste dikez, gio hor, egin ginuen akordio bat rusetekin bitzulien hartian, bainan e, e, gobernantzari buruz akordio, egezko akordio bat pasatu ginuen akordio. Eta hori, errespetaz dugu etxemplu baten, hemen ezagun aden etxemplua hartuko dut, LGBA-arena. Ez ginen ados, horren gainean. Ebe gure akordioan eman dugu, eskualdeak ezuela euro bat ezagiko LGBA-an. Eta hori da? Ebe ez aize bainan errespetatua izan da. Gu pres ginen uh, ordezkaritza eta delegazio guziak usteko... Ez pasen, akordioa, respetatzen. Ikusi bako da, zer emaitza badan martxoan, baina egia da, menturaz uh, berdeak, alenguzetik urbil ziztela, oino Nikolati egriere, uh, alenguzetik presidente ordeazen? Bai, bai. Eta, pentsatzen dugu hurbil izan engirela, baina nizaitena algirela, entzinean. Sozializena entzinean? Bai. Pentsatu duzu, euneko zonbat egin naizinukete edo, euneko zonbat izaiten alda, emaitza onbat, zuen dako, elduden marxoan? hori nik ez daukzut ez daukzut sortan ere bost dukeman, ez dakit bat ere Baina, joan den aldean, egin zinuten eguneko e, e, egin bost nuen, uste dut, e? Bost uste dut, e? Hara, eguneko bost kakot sosei egin nioen bai, bidean or... e, bost bentsatzen dugu bai, bidearen Frantzia mailan emaitza honak bildu dituzue e, berdek azken erriko hote bai. eta menturaz, uain hori ere nahi duzue baliatu? E, be, bai, bora Ego da, uh, emaitza honak ukan bat ditugu, ezan nahi du uh, gizarteak uh, pensatzen duela orain dela momentua ekologiari buruz hartzeko. Eta guk pentsatzen dugu, hor, azken hama urteak ditugula. Zein eta beti puxatuz eta puxatuz eta puxatuz gero eta zailago dira edabakiak hartzeko. Azken hama urteak zer ganezu? Azken hama hurteak eh, ekologiarendako dako, deriberoak hartzeko? Ebe, ezpa dira, ezpa da ekologia... Horain kondian hartzen, manazinez kondian hartzen, eh? behar du ekologiak lehen tasunai ukan erabaki guzietan. Ez badira uai egiten, bergero eta pixago izanen da eta eta laster mugu batian izanen gira. Zegenda osoa ez da oraino atera, eh? Ez, ez aterako da azaroan, azaroa astapenian bentsotzen dut. Eta aldiz, aliz lehizagia ezar, zurik asupertsonala, departamentu mailan jadenik bi aldiz zaurkestu zira uste dut, irugarren mandatu bat egiteko prest? Ordean, gogoa banuke, naikaria banuke, MBI banuke, uh, bainan uh, kumularen kontraniz. Eta bi mandatu egin ditut bat bestaren uh, ondotik eta pentsatzen dut momentoa litaikela berri bat zuren jarra uh, Kampañan parter tukodot, serendan izan eniz, is, bainan ez behar baleenetan. Da nahi dueran behar behar behar zure lekoa Euskal Ipar Euskal beste norbaitek hor hartzen aldo? Ah, ha? Zakela, bai. Nori pentsatzen duzu. Ha, ah, nik ez dut, pentsatzen, hori, <laughs> eh, hori eh, izanen dira eh, hautagaiak, militantek hautatuko dute, izanen dira boskak, nik. Alare, kampainan parte hartzeko prez, nahi dueran, oino indarrian zirela, kakotzen artean, borgo eh? Ha, bai, bai. bai. Bai. Eh, mandatuen eh, kumula etzira ados beste mandatuak zer dituzu ba? Ez, eh, eran nahi dut eh, kumula bainan denboran ero Ofizio bat bilakatzen da zubera denbora egoiten bazira Da zukezu zona jori Hortako behar dira berriak sahara beti. Eta huai gertatzen dela da, hamazazti ginela Eta bakarrik big ginen, bi garen mandatoan Beste jama lehena lehenazuten, behaz huriek egonen dira eta momentuara, behien zahaztiko, besten esperientziaikin uh, agditen. Aliz liza egizagaz, milezker gurekin izaniko izuntan eta ondoko eguna Milesker zuri, ajo.